Patrik Larrhund, egunon? Egunon zuri Baratze zaina, e, nola bizit duzu baratze zainak idorte luze eta azkarra nola moldatziste. Ba, best, beste Bezte bezala, uh, luzea da, gogorra da, bulteaz zola eurilek egin Belaz baztexak uh, denetan bezala idorrak dira Ura estatzen aldugu, uh, ala, ura badugu, baina uh, lan gehiokak jazten du, bere ere uh, gogorputzen gogorra da, entzatzen gira oa, moldatzen. Derogazioa De beraz bauzu zuek e, urestatzeko egunean zehar ere, baina duzu egiten biztot dena eguzki bero eh? Ez, ez, guk urestatzenan lugu, egen izan dut, golfak besain bat urestatzen lugu da, nahi baitu goizitik erratz, ez gira zozuak, eta pentsa utere golfetan nire golfo joko lukoetan alaiz hekere zo ez dira zozuak, ez goizian goizik entzatzen gira ureztatzen, eto, edo bestena zahatxetan. Hale batetik eh, landare dako, landareindako obikio baita ere, ez eta bero, uh, bero gorenian ureztatzea eta be, eta bestetik ere be ura pagatzen, para, pagatzen baitugu, eta egun betien ureztatzeak, egin du. Eh, anitz uh, ur geio bali dela eta galtzen dela. Kaabalak dituzten laborarekin mentsatu giro orazken egun hortan e, baituzte harrengurainiz kaabalat kabalen dutela belarrik ke mendian bera joitsi beharra, belarra horitua bazterak zuek baratzen zainek landareaketen dola dituzue. zue? E, sufritzen ala ere, gauza berdiak, intsaladak eta gauza freskuak sufritzen, naiz eta uruztatzen dugun ere emandezاون, intsalada in kakasteko zaila da. Momentean egira ere neguko baratzikiak ere landatu ditugun izan diten puhiak, puhiak uh, azak, eta uh, anitz eta ere itek ditentugun neguko ere iteak, uh, argbi, argbi beltzak, eta ara, uh, pastanagia uh, fain, zaila da, ez da hori egiski ateratzen, nahiz eta buztitzen, urez ez da hori buztitzen luga eta landareak, baratzikiak ez dute bate profitatzen mm. Erete uh, dute buruila hartze segitikuko dura idorteak. Agiriko astegou <laughs> 6 astegou 6 arruikerlarek aste euri emaiten dute ondoengu astean eta biti a, pusatzen dute. Nik ez dakit zer mentura zor, orain goizuntana ono so indut euria astondarreko eman aute. Horszantz e politak e, anonsatzen duzte, mainan ez dakit, zein behar den, nor, sinetxi, zer, nola... Gero baide begira ez dut bate momentuan ez dut bate, bate gauzak ikusten. Baitu zuhore ikustitu zure gune lur honetan, bost e, negutegi, uh, negutegietan eta kanpoan lan datzitu zunak, zer diferentzi bada idortarekin zer alde bada? beras Be, uh, gehiu berotzen dira bajinan bistan dena hor uh, berote hamutiek izan tugulaiko uh, uh, momentu batez hoita masartzi ultima 8 gradutan ere luginen hemenen daian bajena hartan begoitam uh, begoitama begoitama begoitama gradu fato gradu uh, gradu baten diferentzia importante bisiki berosen landarek sh, landareik sofritu dute blokatzen dira landariak ez dira gehiu aintzena tzenatzen Uh, ez ahonditzen, frutua ez da untzen uh, Ahiskia ere da loria erortzea Eta ondorioz ez da frutuik Tomateta nire eguzki kolpe frango izen, izan ditugu Tomate alde batetik ora gorritzen eta berotzen eta hau ez da saltzeko hon Hala, uh, enzatzen gira urreztatzen edo plastikak piskat suritzen uh, Ez uh, berotasun horren piskat tipitzeko hmm. Eh, Kontsumitzaliek zer diote, ez dakit presioak pentsatut emendatu ditu zuela, bat lehen gaiak ere kario dira, eh, esantza kario da, elektrika kario da... Eh. Ba, ez da fitxik merkatu, ez da fitxik fitxik merketu, azken labet horretan, behinan ala ere gu entxatzen gira klientak bitikoa dira, tokikoa dira gehienak ere, bera gu, ez gu inflazioa nesek ditu. Ala, uh, gure uh, lengo pre suak uh, achi, gira atikentzagirak Gero gero geroari begira, ber nolain bistitizamentuak nola leindentegu, no pentsatu ditut gausak pezkata gibelatu, uh, ala badaurile uh, ikusteko, pentsatu egin diten uh, embiztizamentu behiak edo gibelat gebel, edo uh, edo definitukila lania hartzeare biskat uh, fin bada bada berotia baina baina sinas uh, eguera bat nun hoy estegon geru alibi gira estegon estegon nolako ez biziki zaile den ikustea zer du estakite presioen eh, emendatze hortan elektrikaren presioak eh, gari ta bestelakoen presioen igotzeak erregaien presioak, zuentzaz zer du kalte gehiagien egiten? Uh, erregaien presioa, nik uste erregaien presioa eta gero, hemen, anitze ere ongarri organikoak erosten, erosten du horren dit, hemen, uh, azle guti baita, gure eskoale hortan eta anitze ere kide giltzen diren azleak ere ben uh, ardi edo behi ongarri bentakoa txekitzen dute, deia gok, uh, nire kasuan, uh, ongarri organikoa erosten dut kooperatifa uh, de finterren terre, de finterren emendatu dira, gerele presioa emendatu dare. Hala, eh uh, badu diferentzia handia, mennan uh, de dena ere, eta ke ugar honak burusa bien giren. Hoi, askin labetetan bizikgo txion da senari gaen presioa, bai berri se beti buru se vien de la. Hala, bate uh, guretako da, denendako, zaila da hola ikustea. Zu arizina biologikoan Hainitz, uh, horreks lan gehi-garrik bat eskatzen du, ulako egoe dagoetan? Uh, bai, beden be handako berdin da, belarra gutio heldu da, nahi maz, bai, ala? Beden hori, belarra garbitze lan guti badugu edo erresa egiten da, ben belarra kenduta ez baita ana han ursain uh, bezainfite jiten, gero lan gehi-ho dugu, zentak gure batzetan ez baituko bait ez bada ur sistema denetan zabalduak eta ibiltzen gira mugitzen, eskuin, esker gure ur uriz, sistemak eta horrek ere ba, lan gehiadukak jazten du Hemen hmm. laboralien artean e, elkarrekin, elkar laguntzen ziste baratzen zaina, baduzue piskabat, e, keskak e, piltzatu, dozi herregre aztertzeko orduan e, gobernuak emandako neurrien inguruan zer noiz ur noiz ez da beste? Harremanetan ziste, el, elkarrekin? Bai, fean, hemen... E, Eskolegiko uh, Barsai biologikoa gehenenak ble elkarterean ikide gira Hor anitz gauzak dit, trukatzen ditugu, badugu uh, gure esariak anitz gauzak partekatzen ditugun Hala, uh, bada gauzaba tere uh, anitz apatzen da, hor uh, Berietan etaitzi uh, aipuuten gauza bat da le, ala, erosteko poderea, mm. Anitza anitz. Eta uh, niennek kasuaan no harttunez, merkkatian hasteko uh, anitz jende hori preioari lehenok presioari zutena giratzen, hoi preioari bigiratzen dute. Eta hori piskat uh, gauza bat da, minan gero ikusi berdare ez dela ere diateko, diateko, diateko neusteko emaiten deuen xarien partea, ilaite xarien partea, ez dela seguren haintipi hain izan Degure buraxon denboran, mandezen eguneko berroi, berroi, berroi tamarra zen berbare Hile uh, eta xarien partia diateko de, emaitan zena Eta doi doia eguneko hamarra eta ikusten da urte guziz tibizten dela parte hori. Eta uh, edo, di, diendea bakantzaten baki, ergaia, be, frango uh, goratu Hemen uh, burian sahtia uh, dute ere alokaidua presua ez direla txipitzen Beraz, hori uh, gero, hori uh, sos uh, hori uh, despedetuta, gastatu da, deia, indarrak noen maiten tuzte jatekoan uh, mm. E, udangira, udabetean, oragorrilean, e, bada turistainit, hemen kostaldean, e, zuek, e, zuentzat, merkatuetara urbiltze zirezten baratza e, garai ona da salmentak nola doaz, jendeak ze galda egiten du? Uh, uh, Covid-eintzineko mund, COVID mundu bat behiz diturigira, eganezake. Covid-ein boran edurizuen gizartea gozez hilko zela, haniz galdia ukan gineituen, Zinez, zigarriak zen, sekurlan eh, ikusi eh, ezun gauzabat zen, nola dien diak, deikka bilkizan eh, laboren gara eta tokiko mozkinan osteko, mm. uh, ira hundu, puskat, kubidan hundutik, menan guai, ikanetzake, lehenko neogirat behizitzu dira, askifite, gaineratz. Supermerkata ondietara iztultzen gira Hala, ez duetxak ez, hori bada ere, hori bada, hori bada, ba, nik hori bada. Echaldetara, jiten zaitzuen jendea, ala ere e, ikusteko, zer zer ereiten ere duzuen, zer ekoizten duzuen, zer nolako zuzenki ikusi nahi dute? Ba, ala ere, bada hori kulutsutate hori, beti, hemen eh, ni orkako ze bizeko hontxako katian iz, handaian eh, eta biratuaren ahtian. Beraz, salmenta zuzena, hemen berian eh, eh, dutela jendea eh, luda ikusteat, zer eh, zaiten ze dugun, nolak Eta kureoz da, Internet, internetetik edo eman dezaun, anitza setasuna biltzen da, guai, lehenu ahiten uh, altzena uh, uh, Ez da bakarrik eskoalegian ekoiztu azatea, ez da aski e, ala, e, Naute, naute uh, ikusi, naute diakin nola inaden uh, laborariaren aurpegia du buria naute ikusi Hori bizik importanta dere, de, piskat, transparentzia hori irakusta jende. Zalmenta zuzenena izan da, azken urtetako irtenbide importante bat balatzen zainetzat? Ba, ba. Hemen, eh, hemen iparaskola egen giren uh, balatzen zainak gehienak, uh, sistema horretan gabiltza. Horretan, uh, sistema hori bizik egi baita guretako, Hala. denak hori uh, ba, hektara bat, bi hektara, uh, bi, hektara uh, bi hektara iru hektaren artean gira. Eran ezake ala no no baratzaintza dibertsifikatua, nunan anitza uh, baratziki tentugun, eta antz jatsen suzenki saltzen. Bakotsak bakotsak bere bere sariere, bere bere sarian. Baratzu seni matzeneko bakancak dira urtean? Urtean udan izaiten aldira ere zenbaitzuk agibertzen dira. <laughs> Ni ez soino. Ez, ne gian dira, goiti, urgitik, urgitik, uh, urgian uh, uh, azaruan, hor uh, horno egun uh, politak, hor uh, nik azteko hor uh, egzen ditut. Mila eskerz patri la rondo. Mila eskerz